Szervusztok kedves hallgatók, ez a hét nagy Nagypál Szabolcs kollégámmal köszöntelek. Titeket én Puzsai Robert vagyok. 0629 986 986 az SMS száma a műsornak, a mai hét pedig a 10 legfontosabb erkölcsről szóló filmet fogjuk a ti számotokra ajánlani. A 10 legfontosabb film, amely az erkölcs témakörében készült. Mi az erkölcs? Mitől erkölcs? Miben áll az erkölcs? Ez egy nagyon absztrakt dolog az erkölcs némelyek esetleg azt gondolhatják, hogy az erkölcs az a, az a helyes cselekvést jelenti. A tetteknek a, a, a megalapozottságát. Tehát amikor valaki, valaki egy bizonyos erkölcsi szerint, ebben a, a legismertebb és a legnépszerűbb az a, az a, az a, az a tíz parancsolat, szóval hogyha azt követi, azt leköveti az életével, leköveti a cselekedeteivel, akkor arra azt mondják, hogy erkölcsös. De ez aligha van így. És nem csak de... a tíz van, az aranyszabály, ne ted másnak azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, ami mindegyik vallásban és erkölcsi hagyományban előfordul Igen, ékéte, de, a per, de a perverzek azok kivételt képeznek az aranyszabály Vigyázni <gül> Vigyázz, mit <gül> te hogy is van. Tehát, hogyha valaki szereti, hogyha neki fájdalmat okoznak, mert perverz, az azért nem biztos, hogy erkölcsös, ha másoknak fájdalmat okoz, annyira magából indul ki. Na de... Ebben segít az erkölcsi kultúra, hogy kiszűrődjenek a perverzek. Igen. Na most a, a, a, az erkölcs az alig a tetteket jelenti. Én azt gondolom, hogy a, a tettek nem képezik az erkölcsöt, maximum jelzik. Az maximum egy útjelzőtábla az etika világában, hogy ki hogy cselekszik. Ugyanis a, a, az erkölcs az a, az a gondolat, szó és tett egybehangzóságának, egybecsengésének. És a mulasztás. A, a, a működése, ö, a, ö, úgy lehetne ezt kifejezni, hogy vesel egy gondolatot és szót aratsz. Vesel egy szót és tettet aratsz, vesel egy tettet és szokást aratsz. Vesel egy szokást és jellemet aratsz, vesel egy jellemet és sorsot aratsz. Tehát ez egy folyamat, ez egy ív, egy, ami, ami koherens. A, a, a gondolat, a gondolat tisztaságával kezdődik minden. A tiszta gondolat tiszta szavakhoz, tiszta tettekhez vezet és így tovább egészen az emberi sorsnak és, és ez, ez egy összefüggés és ez egy láncolat és ez, ez organikus, nem elválasztható, hogyha, egy, hogyha pusztán a tetteid helyesek, az, az még gyengeségből, gyávaságból, félelemből, szolgaiságból is teheted, és meg lehet, hogy az egész életedben kizárólag a bizonyos erkölcsi normák szerint élsz és cselekszel, és még sincs közöd az erkölcs soha. Esetleg nem erkölcstelen vagy, hanem elmondhatod, hogy pusztán csak erkölcs nélküli vagy. De Mi? azt gondolom, hogy ez nem egy túl nagy teljesítmény, vagy legalábbis ne törekedjünk erre. Sándor azt írja az erkölcsről. Az erkölcs, mit kényszeredetten és kedvetlenül viselsz, nem erény, csak gyöngeség. Az erény mindig kiterebélyesül. Nincs az a bűn, mely ne volna közelebb az erényhez, mint a sokféle zsugorgó álerény. Ha erkölcsös vagy, ennek próbálja, hogy nem az erényed igáját érzed, hanem tündöklését, zamatát, erejét. Ha erkölcsös vagy, ennek próbálja, hogy erényt és bűnt egyformán és sóvárgás nélkül szeretsz. Az egyes erkölcsi szintek, ahogy Robi fölvázolt őket, azért vissza is hatnak egymásra, tehát például, hogyha teszed a jót egyelőre, még meggyőződés nélkül, az visszaadhat arra, hogy a gondolkodásod is tisztul. Ez egész biztos, hogy így van. Ez egész biztos, hogy így van. Ezért, mert hogy a szavaknak ereje van, és ez meg már, már valahol mágia. Tehát amit kimondasz, az nem csak kihat arra, akinek mondod, hanem visszahat arra, aki mondja. Tehát egyszerűen a... a az ember nehezen sajátítja el azt a gondolkodásmódot, főleg napjainkban, a nagyon elagyasult világban, hogy a szavaknak azoknak, azoknak hatalma van, tehát hogy a szavak mind-mind varázsigék. Minden, amit kimondasz, az, az beleég az adott pillanatba, és beleég Isten emlékezetébe. A filmeket, amelyek, amelyeket a mai alkalomra kiválasztottunk, nem elsősorban amiatt választottunk ki, hogy ö, prédikálnának a, a jóról, hanem ö, inkább abból a szempontból, hogy fölvetnek olyan erkölcsi problémákat, amelyeket aztán órákon keresztül lehet vitatni a moziból kijövet, illetve hát egész életében rágódhatik rajta az ember. Szóval szóljatok hozzá az erkölcsel kapcsolatos véleményeinkhez, valamint a filmek felvetéseihez a 0629986986 os SMS számon. A toplistánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A tizedik helyezett a David Gél élete című um, halálbüntetés dráma, amely egy civil közösségnek a halálbüntetés eltörlésért vívott küzdelméről szól. De hogy mennyire erről az csak a film végén derül ki. Ellen Parker rendezőt egyébként is jellemzi ez Michael Murhoz hasonlóan, hogy jó, ilyen humanista baloldali gondolkodóként kicsit ilyen prédikáló motorban elővesz témákat, mondjuk a lángoló Mississippi-ben a fajgyűlöletet, vagy a a háború ellenességet a madárkában, és azt elénk tárja. Ez, ez egy olyan érdekes filmje, amit kiválasztottunk már a David Gale élete, ami az én sejtésem szerint jobbra sikeredett, mint azt Ellen Parker szándékolta. Az az, az igazság, hogy a David Gale élete az egy, az egy röpirat a halálbüntetés ellen igazából nem a lélektani részét ragadja meg ennek a kérdésnek, úgy, mint mondjuk a Mencs Meg Uram című film, ami azért lássuk be, hogy egy jobb film, mint a David G élete, de az nem az erkölcsről szól. Az, az nem bűről és bűhödésről, az az, az, az, az, az az egésznek a lelki folyamatáról szól, az a kegyelemről szól, az a jóságról szól, a megváltás útjáról szól, az nem a, amikor az erkölcsről beszélünk, az az, az, az az erkölcs az a megfagyott szeretet, a kihűlt szeretet ami megdermett, amiről már beszélni tudunk. A szeretetről nagyon nehéz beszélni. A szeretet. A szeretetnek annak, annak íze van, a szeretetnek annak annak fuvallata van. A szeretetet azt, azt igazán érezni lehet. Azt vagy érzed, vagy nem érzed. Azt elmagyarázni nagyon-nagyon nehéz. Valamivel egybe tartozol, valamivel összetartozol. Maximum ennyit mondhatsz a szeretetről. A az erkölcsről már lehet beszélni. Az erkölcs az, az, az, az megdermed. Ha a lávába nyulsz, szét a kezed. Hogyha a követ megfogod, annak tapinthatod a mintázatát. Valami ilyesmi az erkölcs és a David Gay az ezt a, ezt a vonatkozását, ezt, a, ezt az arcát mutatja meg. És a, még a szárazabb, mint általában az erkölcs, mert ezt egy filozófus professzor írta, Charles Randolph, az eredeti történetet, amelyet Ellen Parker filmben földolgozott, és ez a filozófiai merengés hatja át a filmet elejétől végéig, és maga is egy filozófia professzorról szól, amit Kevin Spacey játszik a maga száraz, kicsit szürke módján, de ellenállhatatlan módján tegyük hozzá. Azért egy jelzővel hadd egész lesz ki. Sőt, tehát még egy filmben előtűnik a, a top 10-ben váratlan módon Kevin Spacey majd hogy érez. beharangozzuk. Na hát tippeljetek, hogy vajon miben. Ö, szóval a David Gill élete az, egy, az egy, egy igazi röpirat a halálbüntetéssel szemben. A röpirat egy, minden hátrányával, tehát. Igen, igen. <gül> Legszerűsítő. Igen, igen de, egy, igen, de egy nagyon magával ragadó és nagyon erős fordulattal a film végén. Folytatjuk részes speciális műsorunkat a kormányzóval, és aki a halálbüntetésről vitázik vele, a vírasztás helyi vezetője, David Gill professzor. Maga jön kormányzó. Tudja ellen, én mindig ugyanazt mondom, és nem hagyom abba. Gyilkolni bűn, és a gyilkosnak lakolnia, lakolnia kell. Gyilkolnia kell. Uh -huh. Ön szerint? Nos, a gyilkosokat nem riasztja vissza a kivégzés gondolata soha, ezt ön is tudja. Minden tanulmány, ami a témába vág, pedig 200 van belőlük, és maga mind olvasta őket, erre a következtetése jut. Inkább olvassa a Bibliát. Mózes könyve, a második. Szemet szemért fogad fogért. Bizony. Mit mondott erről Gandhi? A szemet szemért ősi törvénye mindannyiunkat elvakít. <gül> Hagyj jegyezzem, meg ez csak zavaros liberális maszlag. <gül> Valóban úgy véli? Hogy nem. Ez érdekes, mert ezt önidézte az első kampánya során. <gül> Tessék, most elkapta a grabancát, nem? Uy. Bizony, elkapta. Ha ifjan, nem liberális, szívtelen, de aki később is az marad, az esztelen. Értem. Winston Churchill. Tussi. Tehát összefoglalva az imént mondottakat és itt jön egy újabb idézet. A társadalom nem riadhat vissza semmitől, hogy elpusztítsa a gonoszt. Hmm. Um, igen. Egyet értek. Ezt is én mondtam. Nem, uram, Hitler. Úúúú. <síns> Oh, oh. Kimutatjuk végre, hogy az ország főben járó büntetési rendszere csődöt mondott? Halára ítélünk embereket, téves jelentések alapján Szabadnak. Tudományos rizsák, hamis fülesek miatt Tudott Helen, hogy Texasban hiszen... a leges, legmagasabb az egy lakosra jutó aránya? Minden embert, mindet önvégeztettek ki be. Olyan ügyvédek képviseltek, akiket kirúgtak a kamarából Jelenleg is vannak ketten a síralomházban, Akiknek az ügyvédje húzta a lóbört a kereszt jó, jó, csak nem glottan. vagyok ügyvéd. És a texasi legfelsőbb bíróság, vagyok, bíróság úgy véli, hogy ennyi be. nem Jaj. elég a fellebbezéshez. Ez csak egy selejtes, eszelős, vacak rendszer. És ez a rendszer embereket embereketől. Jól van, rendben. Hadd feleljen. Jó, benne vagyok a játékban. Tessék, kit végeztek itt ki az én engedélyemmel ártatlanul, a körülbelül száz ember közül, aki így vége. 131 egyet voltak, elvesztette a fonalat. Jó, köszönöm. be. Mindegy. Csak egy nevet kérek, és fel is írom, aki bizonyíthatóan ártatlan volt. Tessék. És nem lesz több kivégzés. Hm? Mr. Gil? Végeztünk is? Ó, no lám, hogy elszaladt az idő. Köszönöm Harding kormányzónak és David Gil professzíres, hogy eljöttek. Önök pedig végefőcímmel beszélnek velünk. mennyire hollywoodi ez a szituáció ebben a filmben, ahol a halálbüntetés kérdéseiről egy tévés műsor keretében beszélnek. aztán elszalad az idő, illetve. Igen, nem tudjuk, ezt most nem tudjuk befejezni, ezt a beszélgetést, mert jön a reklám. David G. Professor rossz végén fogta meg a dolgot, azt gondolom. Nem az a baj a halálbüntetés. Alapvetően ha, ha mi írásunk a dolognak, hogy hogy Akár embereket is kivégezhetnek, mert hogy a gépezet az hibázhat. Ez csak egy népszerű érve a halálbüntetéssel szemben. A halálbüntetéshez akkor sincsen joga az embernek, hogyha 110%-ig bűnös az illető, és biztos, hogy bűnös. Egyszerűen már a, csak, a, csak a dolog logikáját vegyük alapul. Megölök valakit azért, mert ölt, és engem kiöl meg azért, mert megöltem őt? É, azt rajtam kikéri számom, vagy én vindikálok magamnak egy jogot, amitől, amit elvitatok tőle, de milyen alapon? E, egy isten nélküli világban talán. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy a a büntetés az az isteni. Mert az igazság az nincsen nálunk. Az nincsen nálunk. Az a legnagyobb tévedés, mert önmagában ez a szó, hogy igazságszolgáltatás. Hogy az ember saját magára alkalmazza ezt a kifejezést. Ez... Micsoda szereptévesztés? Nálunk, ami van, aminek a joga van maximum, az a biztonság. Hogy mi biztonságban legyünk azoktól, akik fenyegetnek minket, akik veszélyeztetnek minket. Ehhez jogunk van, ez elvitathatatlan. De hogy mi igazságot szolgáltassunk, milyen alapon, milyen birtokosai vagyunk mi, amikor éppen fenyük a kést, hogy valakinek átvágjuk a torkát. Igen, a modern alkotmánybíróságok is inkább azon az érven vetik el a halálbüntetésre, hogy az államnak nincs joga elvenni egy ember életét. Ez a film, és ez a film talán a legnagyobb ezen egy érven rugózik, hogyha ártatlanok is halnak meg, akkor az egész intézmény rossz. És hát ez egy... Elég gyenge ér. Van, akik szerint statisztikai hiba határ azért még beleférne a halálbüntetésbe. De, de nem is ez a a filmnek, inkább az, ahogyan a, a, ez a filozófia professzor az eszmék talajáról a gyakorlati cselekvésre lép, és a saját életét is belevonja ebbe. A film címe egyébként zseniális, David Gale életet, The Life of David Gale. Megismerkedünk ugyan az életével, de inkább arról van szó, hogy a, az élete kerül veszélybe az ügy kapcsán. Itt nem az időbeli élet hanem a, a szívverésével kifejezhető Élet életet. Élet halál, igen. Az igen. Igen, igen, a, a, az, az élete, nem a sors bazárt élete, hanem a, hanem a pillanatban egzisztáló élete. Az a David Gellnek amiről a film szól. A kilencedik helyezett mai listánkon A Szellemkutya című film, ami a Jim Jarmusnak szerintem kevés nézhető filmjének az egyik. Szerintem a legjobb filmje. Legalábbis a legnézhetőbb filmje. És én mivel, hogy így általában véve hadilában álló Jim jarmus ezért a Jim Jarmus az én felém tudott nyitni egy ajtót ezzel a Szellem Kutya című filmmel. A Szellem Kutya az a globalizáció közegében megnyilvánuló samurái fekagettó szamuráj története. Milyen csak a globalizációban képzelhető el egy ilyen figura, de annyira bájos, hogy ez í és ő komolyan szamuráj. Tehát, hogy én hiszem, hogy ő szamuráj, egyszerűen rendeztünk egy szavazást. Még amikor beszélgettünk erről a filmről az adás során, korábban is és megszavaztattuk a kedves hallgatókat, hogy szamurája a srác, vagy nem szamurája, és tömegesen írták a hallgatók, hogy nem szamurái, micsoda hülyeség, mi ez hogy a szamurája, hiszen nem japán. <gül> <gül> mondták, hát ugye Forrest egy, egy fekete színészről van szó, aki egy 18. századi könyv alapján rendezi be az életét a Hagakure, a szamurája útja nyomán. És emiatt kultúrák keresztútjára kerül, hiszen ő fekete, a japán kultúra, a szamurái erkölcse szerint él, és e, az olasz mafiával van e, kapcsolatban. Itt, e, itt a szamurái erkölcsről, itt egy teljesen más erkölcs, ez nem egy európai erkölcs. Igazából a polgári erkölcshöz senkinek nincs köze a történetben. A történetben a gazda és az ő, az ő szamurája, az ő, az ő szolgájának a viszonya az, ami a fókuszban áll. A gazda az egy egy ö, m, tradicionális bűnözői erkölcs tan szerint működik, igazából az, ami a keresztapában ki lett fejtve, az a, az a, a, a maffia erkölcse szerint működik, és az is egy erkölcs. Tehát ne vitassuk el. Az istenihez kevés köze van, az emberihez sok, uh. de erkölcs. Az erkölcs az egy emberi képződmény, az egy, emberi, az, az egy ember által létrehozó. Az erkölcs az a, amikor, amikor, amikor elveszett Isten jelenléte a világban, akkor kaptuk helyette a szeretetet. Amikor elveszett a szeretet jelenléte a világban, akkor kaptuk helyette az erkölcsöt. É. É, é, it, it, az erkölcs az már, az már egy, egy sokszorosan devalvált Isten. Az az igazság. Egy sokszorosan inflál Isten. De azt lehet mondani, hogy ha, ha Isten egy állampapír, akkor annak a nagyobb címletű pénzek, azok mondjuk a, a, a, a, a, arra mondjuk azt, hogy szeretett. És az apró pénz az az erkölcs, tehát akkor fölváltottuk nagyon apróra. A, a, ezzel szemben, vagy emellett pedig a, az, ő, az ő szamurája. Ez, az, ez a bizonyos szellem kutya áll, akinek meg az egész nyugati civilizációtól teljesen idegen erkölcstana van. Ő a szamurái erkölcsben, hisz. most a szamurái erkölcsnek a lényege az az, az azon alapul, hogy a, ö, hogy a te léted az attól függ, hogy hova helyezed a lényednek a fókuszát. Ha a lényednek a fókuszpontját, ha te személyeden belülre helyezed, akkor jajban vagy, akkor bajban vagy mert akkor halandul vagy. És külön fiszka a történetben, hogy a gazdája, akinek ő föltétlen engedelmességgel tartozik, az egy ilyen idióta véretlen, vagy akár sorszerűség miatt lett az ő gazdája, mert megmentette az életét ez az ember, aki maga egy, full, hát egy erkölcstelen, most a mi fogalmaink szerint maffia középfőnök, és ennek a rossz embernek, erkölcsleg rossz embernek igyekszik ő erkölcsileg engedelmeskedni föltétlen módon.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 Jó kis könyv. Nekem nagyon tetszett. Hogy is van ez a szamurájjal? A szamuráj nem saját magában hordozza a lényének a fókuszpontját, hanem a gazdájában hordozza. Ilyetén módon saját magát egy eszközé formálja. Azt kell tudni, hogy amit megőrzöl, amihez ragaszkodsz, abban vagy halandó. Abban, abban, abban mindent kockáztatsz. Hogyha a lényednek a fókuszpontját saját magadban hordod, tehát saját magad vagy a saját létezésednek a célja, akkor minden percben mindent kockáztatsz, mert bármelyik percben meghalhatsz, és akkor elvesztesz mindent. A lelki gyakorlat, amit a szellemkutya végez, az az, hogy ezt a fókuszt, a lényének a fókuszát, a lényének a középpontját kihelyezze saját magából, ilyen módon saját magát egy Innentől kezdve a szellemkutya már nem egy ö, létező etikai cselekvő, hanem egy eszköz, aki ilyetén módon halhatatlan. M mivel, és hogy más ő, viseli a felelősséget az ő tetteiért. Kvázi csak egy stílszerűen mondva egy szamurái kard egy, egy, egy agazdájának a kezében. Igen. Ha mondjuk egy karddal megölsz valakit, bűnös akart? Büntethető akart? Értelmetlen lenne a kardot büntetni ilyesmiért? Csak a rend rendszer arra volt kitalálva, hogy maga a, a szamurái gazda is erkölcsös. Tehát ő, meg ő viszont valami rendnek engedelmeskedik, és ez itt ebben az interkulturális térben bukik. Pontosan. Hát itt nem működik, hiszen a gazda az, az nem is ismeri azt a szamurái hagyományt, amelyben az egész mű működés ágyazva van. Csak örül neki, hogy igen, végre, igen. valaki végrehajt. Igen. És, e és, és ebben a globális ez szükségszerűen és menthetetlenül ö, végzetessé válik a mi hősünk számára de, de amilyen, amilyen méltósággal és a szamurái erkölcsnek helytálva ö, vállalja a végzetét itt a, itt a szituáció az az, hogy a, vajon a gazda fel tud-e nőni a, a, az ő szamurájához vajon a, a harcos a, a, az fel tud -e nőni a karthoz, amit forgat vagy méltatlan lesz hozzá. Egy nagyon súlyos féreértés vezet a mi hősünk végzetéhez, de ez a félreértés ez nem a karakterekből, nem a figurákból fakad. Mert a karakterek mind jó szándékú. A, a rendszer maga hordoz ezt. És ez az ellentét. Vagy ez inkább a rendszer áldozatokat szed. Igen, igen, igen, igen. Az, ami ezt hordozza. Kaptunk egy, nagyon so, egy jó, jó csomó SMS-t. Őrült volt a négus, Smiley. <gül> <gül> <gül> Tulajdonképpen a napok romjai rokonítható a kutyához. A szolgálat központi téma a személyiség beáldozása egy nagyobb, de, ebből, de, de emberből fakadó hatalomnak. De ez még nem valódi erkölcsösség, mivel előidézi a hierarhiát és nem segíti a szabadságot. Hát ez a szabálykövetés erkölcse és az engedelmességé, Itt. nem a szabadságé. ez teljesen így igen. Van. Igen, érdekes kérdés, hogy mi a különbség az alázat és az alázatosság között. Szerintem nem mindegy, hm. hogy, hogy az alázat vagy az alázatosság jellemzi az, az adott egyént. Az alázat mindig valami személytelen, mindig valami az embernél hatalmasabb irányába ö, nyilvánul meg a szabadság eszménye felé vagy az Isten felé vagy, vagy, vagy bármi felé, ami szentséges és, és éteribb, és nem húsba és bűnbe és sárba zárt mint a mi gürcölésünk itt a világban. Az alázatosság ott kezdődik, amikor valami hasonló nyomorúságos dolog iránt tanúsít a szalázatot. Itt a dolog, dolgot az emeli el ebből a sárból, ebből a nyomorúságból a szellemkutya esetében, hogy ő még csak ezt a, ezt a mérlegelést sem, sem végzi el, hanem ő egy Követ. Tehát, hogy ő, ő, ő egyszerűen átruházza ezt a fajta spekulációt, amit mi folyamatosan végzünk az erkölcsről, a jóról, meg a rosszról, átruházza egy könyvre, és ami a, aki a könyvet írta, az az ő mestere, és a mesternek a követése az meg már egy, egy, egy magasabb rendű állapot ennél, mint amikor ki kispekulálod, hogy vajon mi lenne a helyes, és mi lenne az az, az út, amit követned kell és azt követed, hanem egyszerűen leteszed a saját magad intellektuális felsőbbrendűségének a gőgjét, és azt mondod, hogy több ez a kódex annál, mint amit én befogni vagy megérteni képes vagyok, és egyszerűen leteszed a, a saját személyiségedet, a saját különlétedet, és beleolvadsz egy olyan hagyományba, amely nagyobb, mint amekkora te vagy, és ilyen módon ez az, ez az alázatosságnak látszó cselekedet már szolgálattá tud válni.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 A szamurái védelmében talán még annyit így lezárásképpen, hogy ez egy hierarchikus erkölcs, ahol a különböző szinteken állnak engedelmességben a, a, a, az erkölcsi cselekvők, és te a, a saját helyzeted ér vagy felelős, és hogy ne vitasd azt az erkölcsi rendszert, amit a fölötted álló képvisel, aki fölött szintén áll valaki, tehát ez egy több lépcsős rendszer, és igazából az egész erkölcsnek az érvényességét azt nem minden egyes egyén ö, ö, gondolja át, hanem ö, mindenki a saját felel, és csak a legfősőbb szinten állók felelnek azért, hogy ez a Haga Kure a útja, ez mennyire élhető, megfelelő erkölcsi rend. Kaptunk egy csomó SMS-t. Azt írja Edemson. Nem értek egyet azzal, hogy ha mondod a helyeset, azzal te is fejlődsz a jó irányba. Van, aki egész életében bort és vizet prédikál. Ez igaz, de ne felejtsük el, hogy ez, ez, a, ez, amiről beszéltünk, ez nem vonatkozik az élethazugságokra. Tehát az élethazugságok montrázásától nem leszel igaz ember, meg nem leszel, nem leszel jó ember. Itt, a, itt arról van szó, hogy a gondolat szó tett, tehát a gondolatai tisztán átmennek a szavaidba, tisztán átfolynak a szavak a tettekbe, a, a tettek tisztán átfolyna, átfolynak a átfolnak a szokásokba, a szokások a jellembe, a jellem a sorsba. Itt, hogyha ezek a csatornák tiszták, az, a, az, az, az jelenti azt, hogy igaz ember, vagy valami ilyesmit. E a, az élethazugságoktól senki nem lesz igaz, és az élethazugságok mantrazása nem vált meg, ez egészen biztos. De azt sem vált a, meg, ha rossz ahhoz, ember vagy, és elkezdett prédikálni a rosszat. Ahhoz, ahhoz kell a bűntudat. Nem, itt arról van szó, hogy a, ha, ha, ha bűntudatod van, és hajlassz a jóra, akkor az, hogy mondod, az visszatudhatni rád. De ha nincs bűntudat, ott, akkor nem Ha nem vagy tisztában azzal, akkor az csak élethazugság, akkor mantrazhatod. Nem hiszek Istenben, az együttélés szabályaiban hiszek, és így belefér a halálbünti. Hát nézd, csak a, log, csak a logikáját vegyük a dolognak alapul. Tehát milyen jogon? Tehát, vegyük, tehát, csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen jogon? Tehát, milyen, milyen jogcímen fér bele? Mert olcsóbb, mint valakit becsukni és etetni, amíg meg nem hal magától? Tehát ez, az, ez az alapja a dolognak? Vagy honnan meríted a, a jogot vagy az alapot ehhez? Még van mert az a furcsaság még, hogy fölbérelünk egy embert, a hóhért, akinek végre kell hajtani a, a mi szenteskedői ítéletünket. Igen, és milyen alapon ö, mentjük fel a hóhért az alól, ami miatt kivégezzük azt a valakit? Mert mi vagyunk azok, akik életet és halált osztunk, mert mi vagyunk a, a közösség. És a közösség azval bármennyivel is bölcsebb lehet, mint az egy ember. Én ezt nem nem, hisz, nem hinném. De egyébként ezt nem, nem ez a kérdés is. Tehát az együttélés az fontos, igazad van, el kell különíteni az olyan embereket, akik mások életére törnek. Semmi kétség. Ebben nincs vita. Azon a ponton válunk ugyanolyanná, mint maga a gyilkos, amikor aláírjuk a halálos ítéletét. Vannak gyilkosok, akiknek a halál megváltás inkább, mint büntetés, írja Lehel. Ezt nem időncsük el, csak ennyi a kérésem. Jobb helyeken egy vitában, aki először hasonlítja az ellenfelét a nácikhoz, vagy Hitlerhez, automatikusan veszít. Sokat javít egy vitakultúráján, írja kedves alatt. Geniális. hányszor lettem volna már kizárva vitából, hogyha ez nem ilyen szabályok, szerint ültem volna le. De nem az nyer, akinek sikerül előbb, nem tudom, leantiszemitázni a másikat. Eddig ez működött. Tehát igen, Magyarországon ez a hagyományos vitakultúra. Vagy le nácizni esetleg. Igen. Vagy... Igen. a szellemi frissesség vagytok nekem itt Brüsszelben. Merci bokú írja a kedves hallgató. Sziasztok, akkor jövő héten a tiszteletről szóló filléres filmek jönnek. Filléres? Hát arról van szó, hogy folyamatosan devalváljuk az Isten. Isten után eljutottunk az r és legközelebb a ti tisztesség. Legyetek jó, Filmek a tisztességről, filmek a polgári tisztességről, engedelmességről. Nem hiszem, hogy Isten elvesztése után kaptuk a szeretetet. Krisztussal Isten másik oldalra jött le. Isten a szeretet. Krisztussal is, igen, igen, igen, igen. Ezt írja nekünk Tamás. Ö, hogy is fogalmazzak? Szerintem az Istenben, abban a hogy mondjam, a hagyomány a, a, a spirituális hagyomány az beszél egy aranykorról. Amikor az ember olyan összefüggésben volt Istennel és a mindenséggel, hogy, a, hogy igazából nem vetődött föl, hogy szeresse, vagy ne szeresse, vagy mit szeresse, vagy szeresse a másikat. Hát de azért mert... nem vetődött föl, föl, mert szerette. N nem, mert ikletett összefüggés volt, ami a szereteten innen van. Nem, on, nem túl, hanem innen. És amikor ez feloldódott, ez, ez szétoszlott, amit ma már nem ismerünk, amihez ma már nem tudunk fölnőni, akkor jött a szeretet, akkor kaptuk a helyett a szeretetet. Én meg már csak a szeretetig terjedünk el, mert az aranykortól olyan távolra sodrodtunk. Hát én inkább a... az SMS-i értek egyet, tehát Istenországa közöttetek van. Ez a szeretet, ez az aranykor, ez nem csak a múltban volt, hanem majd egyszer lesz is, illetve hát illetve ö, közöttünk akár itt, lehet. Itt, akár itt és most is. Szóval a, azokról a filmekről beszélünk, amelyek a legkiváló berkölcs témakörében készült filmek. A tizedik helyezett ezen a listán a David Gél élete volt, a kilencedik pedig a szellemkutya. A mai listánk 8. helyének birtokosa az amerikai szépség. Bocs, hogy késztem? Nem, nem semmi vagy drágám. Apáddal éppen a mai napról beszéltünk. Beséd el a lányodnak is, édes. Ma felmondtam az állásom. <gül> Aztán elküldtem a főnököt a csába, és kizsaroltam tőle majd 60 ezer dollárt. Kérem a spárgát. És látod, apád még büszke is erre a tére. Anyát pedig azt szeretné, ha úgy élnék, mint egy rab, míg ő egy befőtestben asszalja a farkam a spárgát? Hogy merészhez így beszélni a lányod előtt? És nagyon csodálom, hogy ilyen mersz lenni azon a napon, amikor elvesztetted a munkát! Nem vesztettem el, jaj, hová lett? Én hagytam ott. Valaki ideadna a spárgát? Ó, oh, ó, oh, ó! Oh. És köszönöm, hogy ezennel egyedül rám ruháztad a kenyerkereset felelősségét. Ég. Már van úgy is sem morfondíroz, azon kifizeti a terheket, bízzük csak rá Carolinra. Gondoskodsz ezen túl mindenről, Kolén! Hát persze, semmi gond! Vállalod a teljes felelősséget egyedül, a férjed úgy érzi, hogy csak hogy oknopfuk, felmatad! Te adná valaki azt a kurvas spárt! Ez azt én ebből nem kérem! HÍsza! hogy úgy kezeltek, mintha nem léteznék. Ti csináltok, amit akartok, és amikor akartok, én nem panaszkodom. Csak annyit kérem, ha... Nem panaszkodsz elnézést, már megbocsássák, akkor biztosan megőrültem. Ha nem panaszkodsz, akkor ez mi? Hozzuk a röhelymérőt, és nézzük meg, hogy mennyit mutat erre, hogy te nem panaszkodsz. Ne szakíts félbe, édes. És még valami. ezen túl felváltva választunk zenét, mert igazából, és tám nem vagyok egyedül, unom már ezt a nyugdíjas nyöszörgést. Aha, ez, ez, ez, ez a nő, ez, ez valami, valami köpedelmes, valami förtelmes. Hát itt Leszterről azt kell tudni, hogy Leszter már megszerezte magának a, a, a, az új munkát. Az új munka az, egy minél... E, kisebb felelősséggel és minél kisebb pénzzel járó munkát akart szerezni, és a smilies <gül> kapott is munkát. Ráadásul kisarolta a mocsadék főnökeitől 80 ezer dollárt, hogy, hogy gyanánt akár egy éven keresztül ne is kelljen dolgoznia, ha nem akar, és ennek ellenére ez a szemét szuka, ez, a, ez a mocsok kasztráló suka, ez itt szívja a vérét a fülünk hallatára, hát az embernek a gyomra ököl beszorul ettől. Az ökle nem különben. Szóval, De hogy, hogy kibben legyetek, tehát amerikai szépség, itt az amerikai külváros, vagy inkább kertváros, az még pontosabb forítás annak a látszat életével ismerkedünk meg, hát mindenki látszólag szép, boldog. Gazda. igazából az amerikai szépség az az amerikai álomnak a non-plus ultrája, tehát mindenki erre hajt. Tehát tulajdonképpen, az, a, a, ha ennek a világnak, most csak az anyagi világnak, ne, ne terjesszük ezt tovább, tehát ne, ne beszéljünk itt szellemi szférákról, Istenről, belső harmóniáról, ilyesmiről a a, a nyugati civilizáció egyre kevésbé tud, meg egyre kevésbé akar tudni. Hanem csak erről az anyagi világról, amit ebben az anyagi világban, a fizikai világban. A kertesház barata. kocsi munka. Igen, feleség, a térben el lehet világ, Ennek a világnak a paradicsoma, a menyországa, a maximuma, ami elérhető, ami bevethetünk Igen, az az amerikai kertváros. A, a, a maximális jólét, és hogy ebben a világban a boldogság az a vendégségbe vasárnap délután se jön, az nagyon jól mutatja ez a film, és ez a történet. <gül> Se Kevin Spacey játsza ezt a, az életközepi krízisbe, válságba került férfi embert. Leszter bőrnömet. Felül, felül értékeli az életét. Igen, igen, igen. Aki, ö, aki ugyanabban az élethazugságban sodródik és hányódik, mint a felesége Caroline, csak a különbség az, hogy Leszterben megvan az igény, Leszterben megvan a vágy, hogy kitörjön ebből, és képes, hogy kitörjön ebből, és képes rá, hogy le, rázza magáról ezeket a láncokat szemben Carolinnal, aki a legsúlyosabb, legsötétebb élethazugságban van. Igazából ez a film nagyon sokféle morális dilemmát vett föl. De a Carolinnak a kárhozottsága, az elkárhozottsága az, az, az, az mindennél szembeötlőbb. Tehát egy olyan nőről beszélünk, aki mindent elért az életben, ami elérhető, és ennek ellenére úgy érzi, hogy semmilyes sincs többet és többet akar, de rettenetesen szenved a saját sikertelenségétől, holott sikeres, csak nem veszi észre, hogy sikeres, mert annyira fuldoklik az amerikai álom esményében, hogy képtelen arra, hogy reálisan rállásson önmagára, és a saját helyzetét objektíven értékelni tudja, és az élet hazugságnak, de annak a, a, a csontvelőik hatoló egzisztenciális szintű hazugságnak az áldozata, és a és ennél nincsen nagyobb bűn, tehát ez a halálos bűn. Az, az, az, azt lehet mondani, hogy az élethazugság a legsúlyosabb bűn. Ha egy bűnt elkövetsz, a az sosem azzal követed el, akire a bűnöd irányul, mindig elsősorban magaddal. Ha megölsz valakit, nem ő meg elsőrendűen, elsőrendűen magadat ölöd meg, neked lesz véged, ha megölsz valakit. Többek között erről szól a bűn és bűnhődés, és meg annyi más történet. Az a valaki, akit megöltél, annak persze van egy sorsa, ami ezzel betelt, hogy te megölted őt. De ő csak egy kellék a te saját drámáthoz, amelyben te saját magadat, még fizikailag még meghagyod, de etikailag, és ennél sokkal mélyebben lelkileg kinyírod azzal, hogy meg... És itt egy jó példa erre. Ezt írja a kedves hallgató. Az utolsó magyar hóhér öngyilkos lett, a segédei pedig megőrültek. Ezt a munkát tényleg nem lehet kibírni, írja nekünk Lehel. Hát meg igen, ezt. de azért én a jogon tanultam és ott, hát mi vérbírónak hívtuk azt a professzort, aki maga is halálos ítéleteket hozott büntetőjogból. Ő azért igen érdekelt, nekem ez volt a benyomásom. Az erkölcshöz szükséges a szabad választás joga, ez alapján nem erkölcs a szabunál erkölcs. De, de nem szabadon választod meg azt. Hát hogy van a alapdöntés, vagy Az alapdöntés az az, hogy elmi szamuráinak. Igen, tehát ez már elvált. a és, és ezzel a döntéssel teszed le az összes többi döntést. És minden, tehát minden pici engedelmességnél újra és újra működésbe léphet a szabad akarat, hogy most tényleg engedelmeskedem-e vagy nem. Az igaz, hogy további finomodásra nem nyílik lehetőség. A visszatérve az amerikai szépségre, itt talán egy véleménykülönbség van közöttünk Robival, a, ez a, Kevin, a Kevin Spacey, ez a középkorú ember, ez úgymond megvilágosodik, és meg elkezdi megvalósítani a fiatalkori álmai szerinti önmagát. Én szerintem érdekes savar a filmben, így közép-európai szemmel nézve, hogy ezek is olyan álságosak. Tehát ez nem igazi megvilágosodás az én véleményem szerint. Elkezd mit tudom én, szívni, meg a nők felé kacsingatni, meg nem tudom, vállalnia, kocsi. Vállalni a vágyait, felnőni, a, kilépni a képmutatásnak a köréből, Igen, és, és felnőni de... a saját természetéhez. Ez egyfajta ez egy termi, vagy ez, ez is az amerikai állomba tartoz, csak nem a 80-as évek, hanem a 60-as évek, hogy szívjunk spanglit. De itt nem pusztán a kedves hallgató is csatlakozik. Lester Burnham, nekem egy erkölcsi példa a filmben, mégis mindig szív. Hisztek egyes <gül> drogok megvilágosító erejében? A bizonyos drogok megvilágosító erejében én nem hiszek. De a tudatállapot módosulásnak, az új nézőpontokat feltárni, felmutatni képes hatásában meg igenis hiszek. Ha valaki folyton szív, az úgy világosodhat meg, hogyha leteszi, <gül> ha valaki is a szív, az megpróbálja ki, mert má egy másik nézőpont, itt most tök mindegy, hogy a szívással éred el, vagy a meditálással éred el, vagy azzal, hogy, hogy, hogy, hogy fölmész a hegyre, és honnan nézel körül. Az a lényeg, hogy ki tud lépni abból a, a a ketrecből, amiben saját magadat zártad, ahol vagy, és hogyha nézőpontot tudsz váltani, és egy új aspektust tudsz elő, előidézni a saját magad számára, akkor az egy lehetőség a számodra, hogy kilépjél azokból a kötelékekből, azokból a rutinokból, amelyekbe zártad saját az magadat. Leszter én... Burnham esetében, esetében a tudatállapot módosulás a lényeg, nem a spangli, most nem az, hogy ő beszív, hanem az a lényeg, hogy, hogy képes volt arra, hogy, hogy hozzon egy döntést, és annak a döntés nek a jegyében megváltozzon, változtatni tudjon az életén, de most miért a szívásról beszélünk, miért nem a gyúrásról? Hát gyúr! Most az, hogy hogy az edzőteremben súlyokat emel, az ugyanúgy egy tudatállapot módosulás, mint az, hogy például, például füvet szív, mint az, hogy például elmegy dolgozni egy olyan munkahelyre, ahol nem nyomasztja a felelősség és nem a pénzt haj, haj Hát szólya. Egy gyorsétteremben megy, igen. Igen, igen. Tehát, hogy ez mindig egy... Amerika, de a kultúrából nem tud kilépni. A, de, a drogokról de is. Ez a... arról szól, hogy miért is kéne kilépni a kultúrából. Minden kultúrában megvan a lehetőséged a rendszer között, hogy tudatállapotot és nézőpontot válts. Hát váltsára. Igen, igen, igen. Jó, de a drogokról vége egy mondat, tehát azért megalapozottnak tűnik a gyanú, hogy a, a drogok csak azt hozzák elő, ami már eleve benned van. A nyugati kultúra, illetve közép kultúra kinyilatkoztatás vallásai, azok egy külső kinyilatkoztatástól kapják a megvilágosodást, és ebben a drog nem sokat tud segíteni. Az amerikai szépség irítáló vonása írja a kedves hallgató, hogy csak próbál művészi lenni, és fájdalmasan közhelyes, de nem kapok válaszokat. De jó, de a közhelyt gúnyolja. Ez azért benne van, a britta rendező kívülről nézi az amerikai kultúrát. Ó, persze, és ezen a közhelyességen nevetünk. Én imádom, én imádom ezt a filmet. Azért rem, én azért remé, én remélem, a hős című kínai propaganda kamu nem lesz. Az, <gül> nem az nem nem Garantáljuk, hogy nem lesz. Azt <gül> engem is irítál az a film. Túl azon, hogy nagyon szép, meg nagyon lírai. Nagyon sok pénzből gyártotta le kína önmaga igazolására ezt a filmet. De az erkölcsről szóló tízes. A tíz propaganda film közé talán beférhetett volna. Ilyen <gül> Mehetünk még lejjebb a tisztessége. Igen, igen, simán. A hetedik ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... A tavasz, nyár, ősztél és tavasz című film, amely egy buddhista... Buddhista propaganda film. Ö, nem. Egy, bu, nem. <gül> amely egy buddhista erkölcsi dráma. Ö, bizonyos Taoista vonásai is vannak. Na, a taoizmus, a buddhizmus az egy integráló vallás. Tehát a kereszténység az egy olyan vallás, ami találkozik egy másik kultúrával, és fölaprítja, egy kicsi darabokra, ha sikerül. <gül> vagy elbukik a fölaprításokhoz. <gül> Szétdarabolja, szét, szét és a helyre állít egy, egy keresztet, egy feszülettel. A buddhizmus az meg egy integráló vallás, tehát ez valahova oda megy, és azt mondja, hogy nektek mi a vallásotok? Hát van egy ilyen csardokunk, van egy csomó szobor, és, és melyik azon a talapzaton nincs semmi, hát akkor rakjuk oda egy buddhát, mit szóltok. És akkor, tehát hogy az oda be tud épülni, tehát az integrálni tudja, az be tudja illeszteni a, a kulturális hagyományt a saját világ, világnézetébe. Az érdekes, hogy a rendező az keresztény. Ez a bizonyos... Uh... Viszont akik benne van a buddhista kultúrával, tehát egy koreai emberrel van dolgunk. Kim Ki duk Egyszerre él a két kultúrában. Igen, igen, igen, Azt, azt kell tudni, hogy Koreában nagyon sok a keresztény. Sok millió keresztény. Csak kalvinistából kettő millió él Koreában. <gül> Ott van a világ legnagyobb protestáns gyülekezete, 40 ezer lélek szám, egy gyülekezet. Nagyon durva, ha belegondoltok abba, hogy a globalizáció nem csak ide, hanem oda-vissza működik. Az a globalizá... <gül> Él-Korea egyébként, amiről beszélünk? Természetesen. Észak-Koreában a fű nem <gül> nő meg. Tehát, arról beszélünk, hogy hogy ö, nem csak a globalizáció nem csak azt jelenti, hogy tele vagyunk kínaiakkal már, itt már minden a kínai piacon már, a tavaszi tekercs már, hanem azt is jelenti, hogy ott meg kálvinisták vannak, és hát nyilván a, ott is vannak, olyan. Idejönnek érdekes csavarként. I igen, és végül idejönnek, és engem akarnak megtéríteni, honnan jössz öreg, mit képzelsz már? Szóval... Egy szóval, a... milyen frissítés Robi, Magyarországon. Ja, ja, ja, ja, ja. Tanul, tanulhatunk a koreaiaktól Jézusról. Szóval... Ö, Szóval ez az a film, ahol butháról tanulhatunk ebben a, ebben a ö, történetben, a buthaságról tanulhatunk, a kegyelemről tanulhatunk, de hát olyan sok közös szál van a kereszténység meg a buddhizmus között, és annyi az áthallás, hogy nem lehet véletlen, hogy egy keresztény rendező a buddhizmusról egy ilyen magával ragadóan szép és egy ilyen nagyon elmélyült erkölcsű filmet tudott készíteni. Egy könyv van a hátamon, vedd le rólam, kérlek! Rossz hogy ott van?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 Nem pusztán tanítás. Tehát ez tovább megy. Itt nem, a, nem az eszeddel kommunikál, hanem a lényeddel kommunikál, és egy átkot mond rád. Tehát a, és kell tudni, hogy a három állatból kettő ki is múlt. Tehát, hogy a gyerek az megkapta a köveket a lelkére. A film címe 5 évszakra utal, tehát újra visszatér a tavasz a végén, és a, hát a nyugati ilyen egyenes vonalú, vagy akár fejlődésítő, vagy haladásítű gondolkodásra szemben itt a körkörösség dominál, erre utal a cím is, és az emberi élet négy, és ha szerencsés ember akkor plusz egy szakaszára utal, az első szakaszának a kihívása, ez a egyetlenség. Ezzel mintegy alá is támasztva egyébként, hogy, hogy rossznak gonosznak születünk, amíg ebből ki nem nő hiszen itt ezeket az állatokat egrecíroztatja a, a főhősünk. Igen, de az a kérdés, hogy a gyermeki konosság, a gyermeki bűn az bűne. Itt ez egy fontos kérdés, mert amíg nem vagy, a, nem vagy a jó és rossz tudásának a birtokában, nem vagy tisztában ezzel, ártatlanul tépkedhethet ki békáknak a lábát, vagy lövöldözhetsz le modarakat a fáról. Ami nem jelenti azt, hogy az jó, de nem száll vissza a fejedre mégsem. Mert ahhoz, ahhoz tudnot kell a jóról és a rosszról. Ez egy, ez egy nagyon bonyolult és komplex kérdés. A, a gyerek esetében a tanítást nem a... Tehát a tanítást itt a lényébe ágyazza, sokkal mélyebben vési be a mester. Van egy, egy alakzat, amiben össze lehet egyeztetni a linearitást és a körkörösséget. Ez a pedig spirál. a spirál. A spirál, amely mindig visszafordul önmagába, de sosem csak látszólag ugyanabba a pontba. Tehát... Idén tavasszal a fa ugyanúgy zöld levelekkel, friss zöld hajtásokkal van teli, mint tavaly, de ezek más levelek, mint a Én tavaly. Én ebben a filmben voltak. nem éreztem a spirált. A végén ő lesz az öreg mester, és jön egy fiatal tanítvány neki. A négy szakaszban pedig végigköveti a négy kihívást. Tehát a fiatalkor kihívása az a nemivágy, és aztán a, a harmadik szakasz az pedig a, a dű a társadalommal, ami akár gyilkosságig is fokozódhat ebben az esetben. És a negyedik legszebb, amikor a, a, a pradnyápára, Sútra is elhangzik, a szívszútra, illetve nem elhangzik, hanem egy macska farkával írják a, a gyönyörű kolostornak a padlójára. Az a, a, a bűnhődésnek, vezetésnek, megtisztulásnak a szakasza zseniális, idilli szépséggel előadva. A Toplista mai hatodik helyezettje. A gyilkosok, Végre egy film az Oliver Stone-nak a rendezésében, ahol a Oliver Stone, aki a, a bölcs öreg, aki mindig prédikál nekünk, és mindig megtanít minket, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és mindig olyan direkt, és olyan didaktikus, és olyan már-már unalmas, mennyien kínos módon az ember ott feszeng az iskolapadban, hogy, hogy euh, Oliver bácsi, mert megtanultam a leckét, Hát egy háború gonosz volt. Nem vagy maga... Michael Moore. Igen, igen, igen. Na jó, de, de a, a, a, az Oliver Stone-ban ennél több van. Tehát ennél több van. És, és ezt és mutatja be ebben. Ennél több van. az a, a, Annyira csodálatos, hogy vannak ihletett pillanatok. Amikor valaki képes arra, és azt gondolom, hogy ez a művészetnek a lényege. Amikor az inspiráció összeáll valami, valami, valami csodává, valami ihletet csodává. Azt hiszem, hogy itt a, az Oliver Stone ki tudott lépni a saját árnyékából. Meg tudta haladni önmagát, azáltal, hogy ki tudta magát fordítani. És Itt... filmtechnikailag is mindent belead ebbe a filmbe. Tehát a abszolút, különböző abszolút. stílusok, kamerálások, filmszélességek, színes-fekete-fehér váltakozása. Hát meg néha átmegyünk át szitkomba, meg, meg Ricefield. Rodney dangerfield amerikai humor nagygyügyával. Ami, ami a. a az érdekes ebben a filmben, hogy ugye Oliver Stone mindig elmagyarázta, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor eljött ez a pont, amikor Quentin Tarantino írt neki egy forgatókönyvet, és ő azt mondta, hogy na ez lesz az a forgatókönyv, amiből, amiből le fogom gyártani az antitézisét mindannak, amit eddig csináltam, de nem azért, hogy a gonosz profétája legyek, hanem azért, hogy egy erős példázattal szolgáljak, kifordítom mindazt az állítást, inverzére fordítom mindazt az állítást, amit eddig megfogalmaztam, és mostantól nem arról fogok beszélni, hogy e, milyen az a világ, amitől vissza, e, visszamert gonosz és rossz, hanem megkínállak titeket annak a világnak, annak a mocsoknak az édességével, amelyben amelyet óhajtotok, és majd, hogyha majd hogyha émeítő lesz a számotokra, majd hogyha olyan gej lesz, hogy jókádnátok, akkor majd nem is lesz más választásatok, mint, mint visszatérni, és akkor majd lehet újra tanítani Castro-ról, meg, meg, <gül> meg, meg, meg, meg Nixon-ról, és akkor jöhetnek az új filmek, amik pont olyanok, mint a régiek, de hogy ez a film, ez egy, ez egy fordulópont és, egy, és, egy, és egy, egy hatalmas, nagyívű de, deklarációja Oliver stone arról, hogy hova tart Amerika, hova tart a média, és, az egész, és a filmgyártás is a médián igen, belül. Igen, igen, és a, és, és a, a bűn, a, bűn a, a nagyon érdekes. Ugye Nietzsche azt mondta, és egyébként ezt Hanvas Béla előszeretettel idézi mindig, hogy korunk egyetlen tiszta erkölcsű embere a bűnöző, mert ő egy erkölcsileg lerombolódott, egy erkölcsileg alászált kornak az egyetlen kihívója. Az egyetlen, az egyetlen, aki szembeáll ezzel a világgal, szembeáll ezzel a korral. Ezzel persze lehet vitatkozni. Az Oliver Stone következetes ebben a Nietzschei tézisben, és végig viszi ezt, és romantizálja ezt a, ezt a, ezt a szemét e, e, e, e, álláspontot. Romantizálja, egy... de megszeretetni nem sikerül velünk, hála Istennek. De, de... Se a média szereplőit, se a fő, két főhőst férfi. A... Modern Bonnie és clyde -t. De a cél nem a csömör? Így van. Sömörre jövünk-e moziból. Ez biztos, hogy eléri. Most halhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Csapó, ide még jól jönne egy körsvenk, aztán egy közeli, és akkor vége. Jó, megcsináljuk a körsvenket, rendben vény. De jobb, ha nem lesz ebben a képben, mert nagyon rosszul nézel ki. Sokkal jobban találtunk ki neked. Szépen telepumpáljuk az agyadat golyóval mindenki kiokulására. Ne, ajj, ajj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, Ez csak egy hülye vicc, ugye? <hül> mi a faszérlő rételek le? Érdetek, csináltam végig az egészet? Tartoztok nekem ennyivel? Nem, nem hiszem. Média g**ci vagy, a nézettségedért tetted. Aki ad magára a se vesz. Pontosan ennyit érsz a rend. Ezért nem keres senki nem egy... hogy egy helikopter. Úgy, most meghalsz. Várj egy kicsit, te önző fasz, és mi van az indiánnal? Azt mondtad, abba hagytad a gyilkolást! A szeretet elűzi a démont! A szeretet elűzi a démont! Mondtam, és vallom. Te leszel az utolsó véd. Ja, ne öllj meg, meg! Ez nem rólad szólt te egomániás, hanem a fajtádról. Ja, nem. Ha most futni hagyunk, olyanná válunk, mint te. Megölni téged, az tulajdonképpen kinyilatkoztatás. Lehet, lehet, hogy nincs száz százalékig igazam. Rankesten is Megölte a terem. Le! Nem. Nem. Nem. Több méltóságot. Rendben, parazita vagyok, na és? Jó, az élet szar, és mi nagy kanállal leszünk. De ahogy kinyírsz, a közvélemény ellened fordul. A nézők, a média, a szemükben mi össze vagyunk nőve! Inkább nézzük, miből élünk. Valami Salmon Rushdie-féle dolgot akarok. Oké, okay. csak könyvek, talk show, közben lapítunk, mint fűben és aratunk, mint a gép. Ott leszünk minden nagy TV show-ban, stb. Most miért hagyjuk ki? egy kis zene. Várj, várj, várj, várj! Miki és Melori nem hagy mindig egy tanút maga után? Van tanunk. A, a kamerán. kamerán. Rendben. Miké és és Melorinox története rendkívül tanulságos mindannyiunk számára. Oliver Stone-nak a, a, azt gondolom, hogy ez egy alki, alkimiai művelet, amit ő saját magán végrehajtott ezzel, és egy, egy, egy brilliáns darab, egy ihletett darab született belőle, ez, ez a film nem az erkölcsről szól, és még csak nem is az erkölcs ellen szól, ez a film az erkölcs nélkül szól. És, és visszahőkölhettek, hogy milyen, tehát megkínáltiteket azzal, hogy milyen egy erkölcs nélküli világban élni, hogy visszahőköljetek tőle is, hogy, hogy visszameneküljetek a, a jó és rossz relációjába, amit, amivel, amivel látszólagosan nem számoltok, amivel ez a civilizáció nem számol, amit ez a civilizáció figyelmen kívül hagy és érdektelenül elfordult ő. Le, leforgatott egy másik véget, amelyben meghalnak a két fős, de aztán nem azt választotta, hála Istennek, hanem abban hagy minket, hogy nem nyerje el a rossz a méltó büntetését. Tarant Tarantino levetette a bozi plakátról a saját nevét, annyira ideges volt, hogy nem egy laza Tarantino film készült, hanem aztán egy... Aztán ilyen... visszarakadta? A, a, DVD borító, a DVD borító hátuljára meg visszarakadta, tehát azt lehet mondani, hogy Tarantino föl Oliver Stone ellen, aztán meg megtért hozzá, tehát azt azt, hogy, hogy, hogy Quentin Tarantinónak is vannak határai, és tovább is lehet terjedni annál, mint amit ő a, a maga az stílusában előadni képes. Azt hiszik ők Isten dupla csövűsörétese, már mint Miki és Melori írja kedves hallgató, csak nem látják, hogy pont Istenrel ülnek. Na, pontosan erről van szó, és az indián meggyilkolása az az, ami ezt mutatja nagyon jól. Az indián az egyetlen bűn volt, amit elkövettek, hogy az Mert Indián. Az segített nekik, kedves volt hozzájuk a és az, indián az, és az indián az nem volt romlott, az indián az nem egy civilizációs bete beteg volt, nem olyan volt, mint az összes áldozatuk, aki ebben a romlott világban tengődik, és csak várja, hogy kiteljen a sorsa, tulajdonképpen csak várja Mikit és melorít, hogy eljöjjön, és pont az indián mondja, hogy már vártalak, tudtam, hogy jönni fox, mert hogy és hogy ő a démon, és hogy már várta a démon. Elemeli, maga Oliver Stone is elemeli, egy erkölcsi szintre emeli, az eredetiségnek, az eredeti ihletett állapotnak a, a profétája ebben a történetben az indián, aminek Mickey és Melori látszik. Mickey és Melori akik saját magukat egy Isten eszközének tartják. Öldöklő angyaloknak. Öldöklő angyaloknak látják, vagy láttatják, vagy akarják látni. Ott és akkor, amikor Isten valódi angyalával szembesülnek az indiánnal ott elbuknak. Tehát Oliver stone meg vannak a kis finom gesztusai, amikkel jelzi nekünk, hogy De az a világból, indián is elbukik, hogy a az nem elbukik, az indián csak meghal, az indián nem bukik. Jó, el. igen, ez a pontos. Na igen. É, é, é, szóval, hogy jelzi nekünk azt, hogy az erkölcs még ott van de nem olyan kézenfekvően, és nem olyan egyértelműen, mint a többi Oliver Stone filmben, keresni kell. Tehát ezzel a filmmel dolgoznotok kell. Az szóval Oliver Stone megdolgoztat titeket, ami annyira ellentétes az ő egész filmművészeti munkásságától. Egy, egy, egy igazán figyelemreméltó darab. Az egyik legjobb film valaha született gyilkosok. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Az ember című film, amely egy... John Merrick nevű valóban a történelmben valóban létező figuráról szól, aki egy igazi szörny szülött, aki a 19. század második felében, abban a bizonyos viktoriánus Angliában, ahol, nem tudom, Sherlock Holmes-t képzeljétek el, csak hogy egy példát mondjak, tehát abban a világban játszódik maga a történet. Nagyon nem David Lynch-i a film, bár a borzadás, az iszonyat, a, a, a förtelemmel kapcsolatos hidegrázás, az nagyon David Lynch-i. Azt tudjuk, hogy David Lynch-i. De az egész E, mégis egy nagyon romantikus erkölcsi példázatban van ágyazva, ami nagyon nem David Lynch-i. És... A szönt úgy értsétek, hogy egy csontbetegség miatt eltorzult arcú ember, az elefántember a, a főhőse a történetnek, aki, aki szegénysorból származik, és a, a, az, az alsóbb néposztályok kihasználják őt, és bor, pénzért mutogatja az ő rabszolgatartója, hogy borzadjanak tőle. Aztán kikerül ebből, egy második szint, az orvos tud Tudomány vizsgálgatja, de ugyanolyan megalázó módon, és szintén egyfajta tudományos szent borzadájjal. Aztán onnan is kikerül, és a, a nem tudom, nemesi, előkelő, akár értelmiségi réteg vizsgálgatja, akik tudják, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben, de ugyanaz a távolságtartó borzadály van rajtuk is. Hát ők is csak borzongani szeretnek, csak másfajta a kulturális jelzésrendszer, amivel ők a borzongásukat közlik. Tehát ők ők ö, ö, ö, finom modorban ö, ö, pukeriznek neki, amikor éppen megborzadnak tőle, mert ők leöntötték az egészet egy elegáns splinnel mert hogy ez a szplín hivatott arra, hogy elkendőzze az ő iszonyatukat, az ő borzadásukat ettől az embertől, ettől az ez embernek látszó szörntől, vagy szörnek látszó embertől. És fi ez, az, amit, ez az, amit a szegények, ez az, amit a, a nyomorultak nem tesznek meg, és nem is tehetnek meg. Mivel hogy, És ez egy nagyon nem keresztényi gondolat, de mélyen igaz, és ezzel szembesít minket David Lynch ebben a filmben, a szegények, a nyomorultak, akik a társadalom számkivettetjei és, és, és, és a, a, a, az igazi vesztesek, akik az utcán kell, hogy éljenek, akik a struggle for life-ban élnek, akik nap mint nap kell, hogy megküzdjenek a talpalatnyi földél és az egyfalatnyi kenyérért, nekik a létállapotuk lét a küzdés. Ezért az ő az együttérzés, a finomság, az érzékenység, a másik ember, emberi mi voltának a tekintetbevétele a féle luxus. Ők nem engedhetik ezt meg maguknak. Szemben a gazdag emberekkel, akiknek ö, arra is van idejük figyelni, hogy, hogy tartsák a kis amikor a csészét porcelán csészét megfogják, azoknak azoknak ez a finomság, ez belefér, mert nem kell nap, mint nap az életükért megküzdeni. Tehát, hogy a, a, a szegények, a nyomorultak, azok eldurvulnak, mert egy, egy rosszabb világban élnek, és, egy, és ennél fogva kegyetlenebb, rosszabb emberekké válnak, mint a gazdagok, akiknek a részéről, és ez egy nagyon-nagyon súlyos erkölcsi állítás. Az erkölcs, egy luxus, egy megengedhető luxus, tehát az, hogy jó lehess egy másik emberhez, hogy megengedhessd magadnak azt, hogy egy együtt érezvele, vele, az egy luxus, ami abból következik, hogy nem kell nap, mint nap megküzdened azért, hogy kitaposd a másik belét, hogy ott, ott, ott megvethessd a lábad. Én nem, nem így értelmeztem, én látszatnak tartom ezeknél az úgynevezett finommodorú embereknél azt, hogy ők látszólag tiszteletben tartják az emberi méltóságot, épp ez feslik föl, ők, ők talán még jobban belavatkoznak ennek az éltébe, eteg ágyánál is körülállják, meglátogatják és borzongana. Na hát a, ennek az alternatívája, amit fölvázoltam, meg pontosan ez a teljes erkölcsrelativizmus, hogy mindenki ugyanolyan erkölcstelen, csak különböző kulturális nyelven közli ezt. És Lynch lassan adagolja nekünk ezt az élményt, a találkozást az elefántemberrel. Először csak az emberek reakcióit látjuk, aztán egy árnyképét, és aztán hosszú tíz percek telnek el, míg végre szemtől szembe szembesülünk, és még tíz percek telnek el, amíg megszólal ez a szörny, és az, ez a filmtörténetben már-már a szentimentalizmus határán lebegő pillanat, de mindenképp filmtörténetben egy nagy pillanat, amikor elkezdi a, a, a Zsoltárt recitálni, és kiderül róla hogy ő nem csak, hogy érző lény, és nem csak, hogy ember, hanem egy művelt, kifinomult emberi lény. Ez a, ez a történet, ez elsőrendűen arról szól, hogy az, az ember, az, ember mi, az embernek az ember mi volta az nem, nem testi, és nemhogy nem testi, a teste az embert hogy elbarikádozza attól, hogy a lénye, a lényege, a belső, a lelke, az isteni része az megnyilvánuljon, vagy megnyilatkozzon. Hát a kafka ugyanezzel dolgozik, amikor Gregor szamszát átváltoztatja ö, ö, egy féreggé, vagy mivé, egy rá. rá. Hmm. Ugyanerről van szó, tehát amikor lerombolod a testi, mi voltát akkor teremted meg őt. Igazán, mint, mint, mint, mint egzisztenciális létezőt. A neve John Merrick. Életkora 21 év. Pályafutásom során már számos borzalmas baleset okozta arcdeformálódással találkoztam. sok síralmas, sorsú, csonka, testű pácienssel volt dolgom. Ilyen szintű drasztikus elváltozást azonban még soha nem láttam praxisom során. Kérem, vegyék szemügyre a páciens szinte felismerhetetlen vonalait. Felhívnám figyelmüket a deformálódott koponya alakjára, a jobb karjára, ami használhatatlan, és a többszörös gerincferdülésre. Most megkérném, forduljon meg! Forduljon meg! Nézzék, milyen pegyhütten lóg a bőre! A test 90%-án kitüremkedések és daganatok találhatók. Minden jel arra mutat, hogy ezek az elváltozások már születéstől fogva jelen voltak, sőt, folyamatos romlás tapasztalható. A paciens mind a krónikus hörg szenved. Mindezen imént felsorolt rendellenesség mellett érdekes megjegyezni, hogy a nemi szervek teljesen épek és egészségesek. Köszönöm. Amint önök is láthatják, a bal karja is tökéletesen normális. Tehát, uraim, az említett anomáliák, a vele született koponyai csontkinövés, a szétterjedt szemöltszerű daganatok, a logó bőrnyelvanyok a test egész területén, a meghosszabbodott jobb alkar, a nagymértékben elcsontult fej, valamint a burjánzó daganatok mindezek fényében elneveztük elefántembernek. embernek. Köszönöm. Megtapsolják taps. a szerencsétlent igen. Taps, tapsolják igen. És a színházban is, ahol ő a hatjuktavát vagy valamelyik balettet nézi meg is abban a látja azt a gyönyörű, gyönyörű szép ételi teremtményeket. Gondolj bele, Sikátorban élte le az életét és csak a mocsokkal, a szeméttel találkozott. Az emberek leköbdösték, röhögtek rajta, meg riall, riall, ri... Megriadtak tőle és az egész, az egész élete az ebben, a, ebben a borzadás közegében zajlott. Ő, ő, ő iszonyatosan eldeformálódott. Nem csak testileg, de lelkileg is. És a, amikor amikor, amikor szembesül azzal az éteri szépséggel, ami ott abban a színházban van, ő úgy érzi, mintha be lenne, és ő semmi másra nem vágyik, mint csak egy ember legyen a többi közül. De nem lehet az, ott sem lehet az. Föláll, fölállnak és megtapsolják. Tulajdonképpen ennek a szeretethez semmi köze. Ez csak bűntudat. Ez szintiszta bűntudat. Amit John Mary kiránt éreznek a felsőbb körökben, az nem szeretet. Szeretni csak azt lehet, amit vagy ismersz, vagy egy olyan szeretettel szeretsz, ami, ami, amit nem tudsz adagolni, amit nem tudsz kiadagolni, kiporciózni, valakinek ennyi másnak annyi járjon. Hanem az egy, az egy, az egy isteni szeretet, amit egyszerűen csak ami átömblik rajtad, és amit átzudítasz át, magadon ki a világba, eh, ahogyan John Merrickhez viszonyulnak, annak az, az, az, az csak és kizárólag, a saját jó jósorsuk felett érzett bűntudat. De ez nem pontos, hogy lelkileg is eldeformálódott, mindenféle pszichológiai sérüléseket is szenvedett, ez igaz, de a film úgy mutatja föl, kicsit ellentétben egyébként az eredeti 19. századi történettel, hogy ő, ő egy, egy, egy szent, már-már szent, tehát a, a minden szenvedés közben tulajdonképpen az egyetlen integritását, épségét megőrző alak egy krisztusi figura lincs értelmezésében. Igen, igen, igen, igen, valóban nem pontos, hogy lelkileg leformálódott volna, de egy valami biztos, hogy olyan sérült lett, hogy hát a filmnek a nem tudom én 60%-ánál meri először kinyitni a száját. Tehát, hogy ez, itt egy olyan mértékben sérült emberről van szó, amilyet a film vásznon se láthattatok még. Tehát ez, ez egy... Ő, ő igazából már... Ő, ő, ő, nem, ő, ő nem is úgy viselkedik, mint egy, mint, egy, mint egy ember, vagy mint egy társadalmi lény. Őt, ő, ő elsajátította a szörny állapotát, és a, egy permanens szégyenben mondta. az egész lénye egy szégyenben úszik, ázik, és, és, és ez egy, és amire pedig semmi jóka nincsen. De Az emberekben ő már nem vízik, és eltávolodott, és nem fogadja be a társadalom, és hogy az, hogy a Zsoltár az első, a, ami az ajkát elhagyja a filmen, az is azt mutatja, hogy neki már tényleg csak Isten maradt. Jaj, de szép gondolat volt ez. Van erről valami tanulmány is majd kikeresem, írja a kedves hallgató, nem a pénztelenség az erkölcselfajzásának oka, csak az általa generált nyomás. Valóban, valóban. Ez, ez, ez így pontos. Nemrég néztem meg az Elephant Embert, írja Adamson, bevallom nagyon sírtam, zseniális film. Így van, igen. Az egyik legjobb filmje a David Lynchnek, bár a David Lynchnek, amikor az egyik legjobb filmje, tehát az jó pár egyik legjobb filmja van. Egyik, másik legjobb filmje. De ez filmje. egészen más, mint a többi Lynch film. Sok, sok, sok, sok Lynch film más, mint a többi Lynch film, mert a Street Story is nagyon más, mint a többi igen. Lynch film. A Lynch egy sokoldalú rendező, talán legkevésbé pont azokat a filmjeit szeretem, amik, amik a Lynchnek, a Lynchre nagyon jellemző teljesen értelmetlen filmek. Néhány film teljesen lináris és nagyon rossz. Itt nincs szürrealizmus, Semmi meg szürrealizmus. nincs igen, Itt igen. ez a szép történet a maga tisztaságában fekete-fehéren áll előttünk. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyzet film az Old Boy, amely. Hát én szerintem minden egy idők. Egyik, hanem a legjobb erkölcsi drámája. Olyan forgatókönyve van, hogyha csak felidézem gondolatban, már a hideg putkos a hátamon önmagában. Egy, egy, egy tíz filmből álló filmciklushoz elegendő cselekmény az, amit belesűrített a rendező ebbe az egyetlen egy történetbe. E az fontos erkölcsi kérdés, ami felvetődik, hogy mikor kezdődik a bűn. A bűntudása az hozzájárul -e a bűnhöz vagy sem. És már-már már kafkai a, a, az okfejtésnek a végpontja. Olyanért büntetik a főhőst, hőst, ami ő előtte nem egészen világos. Nem tudja, nem tudja hogy mi a bűne. 15 évig bezárják egy szobába. Kérdés, és, és aztán majd még ez fokozódni fog az ő büntetése. Az a, a fontos felvetése Livujinnek, aki az Odessuth bezárja 15 évre az, hogy nem az a fontos kérdés, hogy Li miért zárta be Odessuth, hanem hogy miért engedte ki mert <gül> amikor bezárja és amikor letelik a 15 év akkor csak előjáték büntetés ez most ez volt csak a lecke ez volt csak a, ta a tanítás most következik a házi feladat amiben, amit ré, amiben már részt kell venned tevékeny részt kell venned a Csangvuk Park a rendező nem fukarkodik a, a bizar és a szemünkbe vágott jelenetekben talán a leghíresebb az a, az az élő polip megevése, amiben még az a csavar is benne van, hogy a színész az buddhista és emiatt növényevő vegetáriánus, de a szerep kedvéért elvállalta, hogy tényleg lenyom egy élő polipot. És hiába itt már nem lehet kiírni a film végén, hogy polip nem sérült meg, de bizony ez a polip ez megsérült. Na, na, nem kérem, nem kérem, hogy engedjenek el. csak mondják meg, hogy miért vagyok itt. Tudom kell miért? Már két hónapja itt vagyok bezárva! Ura, ura, kérem, jöjjön vissza! Mondja meg, miért vagyok bezárva! Kérem, kérem, ura! Ura, várjon! Hol vagyok? Csak azt mondja meg, itt kell még, itt maradom, Kérem, kérem, hogyha meg, mondja meg, menj itt kell még, itt maradom, Kérem, ura, kérem! K*** a anyád! Gyere, gyere, te szemét állat, rohadék, gyere, most megfogtad! gyere, gyere, gyere, gyere, áh, áh, láttam az arcodat, megöllek, akik gerülök innen, bocsánat, bocsánat, többet nem voltak ilyen, árulj el, árulj el, még egy hónap, kettő, három, uram, uram, kérem, fogja meg, kuram, helyet, hová védsz, csak meg, Mondd meg! Mondjátok meg! Szemét állatok! Ha megmondták volna, hogy 15 év lesz, könnyebb lett volna elviselni? Vagy éppen nehezebb? Minden év egy vonal. Először hat évet kell behúznom. Jövőre majd könnyebb lesz. Minél több a tett annál rövidebb a pálca. Minél rövidebb a pálca, annál mélyebb a rés a falon. A lényeg, hogy telik az idő. Szerencsétlen Odesszú. Odesszú azt se tudja, hogy mi a bűne és azt se tudja, hogy mi a büntetése. És amikor már javában hajtja végre a saját büntetését, akkor se tudja, hogy mi a bűne és mi a büntetése. És így vagyunk mi is. Tehát a, egy pokolban élünk, amit az éppen aktuálisan megcselekedett bűneinkkel vívunk ki, ma vonunk magunkra, és azokban azok a bűnök, azok a poklunknak a lángjai, és azok a börtönünknek a falai, amelyeket éppen elkövetünk, amelyekkel kiérdemeljük a poklot, amely a poklot képezi, és amely az, amely az alapját képezi a bűnhődésünknek, és a kárhozatunknak. Tehát Odesszúval is valami nagyon hasonló dolog történik. És nincs megváltás ebben a történetben. Itt a fontos kérdés, hogy ha nem tudod, Bűnödet. Nem ismered a bűnödet, akkor bűnös vagy-e? Ha nem tudod, hogy bűnt el, akkor bűnös vagy-e? És hogyha sosem tudod meg, akkor vajon bűnös vagy-e? Hogy van-e a világon kívül egy igazság, vagy az igazság könyve, ahova följegyzik a te bűneidet? Vagy a könyv, a valóság, az igazság itt és most, amit te írsz? Te írod a sorsoddal a könyvet. És ha te a sorsoddal nem azt a könyvet írod, mert nem vagy a tudatában annak, amit teszel, ez a Tomóceusz Katatiki és Gyútyú dilemmája az ötödik pecsétből egyébként ugyanez, akkor vajon bűnös vagy-e? Vagy sem? Meg az, mögött még az a kérdés feltevés, hogy akarod-e megtudni a bűnödet, mert az is egy erkölcsi döntés, hogy te most meg akarod tudni az okát ennek az egésznek, mert hogy ebből a történetből úgy tűnik, hogy a végén nem, nem teszi boldoggá őt a saját bűnének tudata, nem kínál megoldást semmire. Nézd meg a bosszú urát és a bosszú asszonyát, Robi. A másik két része annak a nem összefüggő trilógiának, amiben az oldboy a második. Megnéztem, én a bosszú asszonyát láttam, Hát nem az a szint, mint az Oldboy, de az a szint nem létezik, mint az Oldboy. Jó kis film, a bosszú asszonya, de olyat, mint az Oldboy, olyat nem lehet, de nem, hogy ez a rendező más rendező se. Tehát, hogy az, ezt nem lehet, ezt nem lehet felből múlni, ezt a filmet. Tehát az az igazság, hogy ezt megközelíteni sem lehet, ezt számon kérni sem lehet. Az Oldboy az, az, old az, a, az a modern világ hetedik csodája, azt kell, hogy mondjam. Tehát ilyen, i, ilyen filmet még egyet, ha csak egy filmet tudsz megnézni, <gül> akkor ne habozzál. <gül> Tehát, hogy ez, ez tényleg... De föl tényleg... kell rákészülni, föl, föl kell kötni az a gatyáját. Hát ez... E, itt itt olyan, olyan... Olyan súlyos mélységeket jártok be, amelyre alig ha vagytok felkészülve. Most halhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Már a dobogón! A nap harmadik helyezettje. A Per című film, amely Orzon Velesznek az alkotása, a Franz Kafkának a kisregényéből. Nem is olyan kisregény az. És, és szerintem a legjobb february Legjobb Kafka feldolgozás valaha szerintem egyértelmű, sőt, szerintem az Orzon velas eleve a legjobb filmje. 93-ban is földolgozták még egyszer ezt a pert, az kicsit hűségesebb az eredeti kafkai történethez, de talán nem annyira -e a fiongulathoz. Hát igen, igen, igen, igen. Hát az, a, a, abban az Anthony Hopkins a, a pap, és a Kyle Maclechlen a ká. Itt Anthony Perkins a K és, és Orzon lesz az ügyvéd. És ráadásul olyan, olyan színésznők játszanak itt még, mint Jean Moreau, aki a Bürszner kisasszonyt játsza, Romi vagy a Romy Schneider. Schneider léni szerepében. Nekem, az, nekem a, a halálos nagy kedvencem a per. Az, az, az a legsúlyosabb e, e, társadalomkritikus, és mindeközben meg egzisztenciális e, szintű, lételméleti szintű dráma. És ez egy kétfenekű doboz, és bármelyik síkon értelmezed a történetet, ugyanúgy igaz. Tehát a, van egy társadalmi síkja, ahol a jog és az igazság, vagy a jog és az erkölcs szétválásáról szól a történet, és van egy egzisztenciális síkja, ahol az eredendő bűnről és a, a létbevetettségünk és a halálra szántságunknak a drámájáról szól. És mind a két értelmezésben hátborzongató és mélyen igaz.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 Ön azt állítja, hogy ártatlan? Természetesen. És panaszt teszek magállag és polgári jogaim lábbal tiprásáért. Várjon, ne ilyen gyorsan. Nem ismerem ugyan a jogi fogalmakat, de szerzek ügyvédet, hogy segítsen ebben. A családom egyik bizalmas barátja történetesen jó nevű ügyvéd. Azzal fenyegetőzik, hogy hivatalosan tesz panaszt? Istenemre megteszem. És megemlítem azt is, hogy bán vesztegetésre próbáltak rávenni. Ott a barátnője. Megjött kis kisasszony. Igen.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 Mi ez itt? Mi ez a pornográf? Oh, ne akarja ezt felhozni ellenem. Csak a piszkos a fantáziája. Bocsássanak. Nem kérem, kérem, ne menjen el, ne menjenek, Káur. Ez Az kerül, nem kell majd jó hatást, káúr. Az embereim szerint igyekezett megakadályozni, hogy ezt lejegyezzék. Csak nem akartam, hogy bolondot csináljanak magukból. Itt van, tessék, ovuláris. Mi Ovuláris. Nincs is ilyen szó. Grúbakni asszonynak fogorvos volt a férje. Csak tudnám, mi közelnek a maga ügyéhez, káúr. Nem mondtam, hogy közel van hozzá. Akkor miért említ ilyeneket? Csupán azért, hogy megmagyarázzam, mi az az ovuláris vonal. Ovuláris vonal. Maga tehát komolyan leír mindent szó szerint? A ugye ugyebár szükség van, de ez a bolond fecsegés. Ez aztán nem kell majd túl jó hatást, elhiheti nekem, bizonyká úr. Sőt, rossz hatást kell. Ovuláris. Egy halálos ítélettel a fejünkön élünk, minden percünkben. Egy, egy síralomházban töltjük a napjainkat, minden percben haldoklunk. Kimondtak ránk egy ítéletet, már ez biztos. Tehát ténykérdés, hogy meg fogsz halni. Te is meg fogsz halni. Mi mindannyian meg fogunk halni, mert zajlik ellenünk egy per, amelyben mi vagyunk a vádlottak, és ahol bár biztos, hogy kimondták ránk az ítéletet. Kérhetünk látszólagos felmentést, vagy látszólag per, per újrafelvételt, per halasztást. Vannak trükkök, de végül úgy is végrehajtják rajtad az ítéletet. Nem tudjuk, hogy mi a bűnünk. Valami egzisztenciális bűnünk van. Én úgy vélem, hogy ez a bűn, ez a tudat. A jó és rossz tudása. Az, hogy arról a bizonyos fáról evett Ádám, ugye az, az, az ős apa, és, és azáltal, hogy evett a fáról, azáltal ö, megszerezte, elsajátította a jó és rossz tudásának a képességét. És ez maga a kiüzetésnek az aktusa. Tehát ezáltal szűnt meg körülötte lévő paradicsom és lett létbevetve és ez, ez az a bűn amit elkövetett, és amivel hogy tudunk lett bevetve a létbevetve, előtte is már létbe volt vetve e... a paradicsom létébe hát igen, csak nem volt tudatba igen, nem, nem, nem volt a tudatában ennek most a, a, a tudat által, tehát ez a bűn és egy az egybe a, ez a, maga a bűn magában hordozza a büntetést, a halál tudatot, mivel hogy innentől kezdve tisztában vagy azzal, hogy halandó vagy, tudod, hogy meg fogsz halni és már, már is zajlik a per ellened. Tehát, a, ami, ami, ami történt, ami nem történt meg az állatokkal, amelyek nem ettek a fáról, talán azért, mert nem tudtak felegyenesedni, és nem érték el az ágat, az az, hogy, hogy, hogy nem, nem ettek, és nem tudták meg, hogy jó és rossz, ennél fogva nem bűnösök, nem törtek isteni babérokra, ennél fogva nem is tudják, hogy meg fognak halni, tehát nem is zajlik ellenük per, tehát nem is fognak meghalni. Majd valami meghal, a mi szemünkben legalábbis. Mi úgy látjuk, hogy ők majd valahogy meghalnak, vagy valami történik, de ővelük ez nem történik meg. Ők nem, ők nem a halandóság tudatállapotában élik az életüket. Mó, Ilyetén módon a halál semmi egyéb, mint a testük börtönének a leomlása, míg mi viszont az egzisztenciális halálnak a, a, a folyamatos tudatában kell, hogy leéljük az életünket. Ez a, ez, ez a bűn és a büntetés egyidejűleg és egyszerre zajlik. Szerintem az én számomra a, a megfejtés erre a bizonyos dilemmára, amit a Kafka fölvet, az én személyes megélésemben ez? I... A percímű filmben az lebegtetve van, hogy a K tudja-e, hogy bűnös, vagy nem tudja. Tehát az is lehetséges, hogy ő bűnösnek tartja magát, csak nem tudja, hogy pontosan mivel vádolják, de az is lehetséges, hogy ő nem tartja magát bűnösnek, csak mindenki más vádolja őt ezzel. És ez a feszültség, ez végig jelen van a filmben. Egyébként Orson Welles még egy szálat belevitt, Anthony Perkins, ő egy látás homoszexuális volt, vagy legalábbis rebesgették róla, hogy meleg, és a filmben van egy ilyen vonal, hogy ő, ő, benne van egy elfolytás a színészben is, és talán Józef is, és hiába próbálják meg különböző nők őt behálózni, ő csak teljes hidegséggel tud erre reagálni, illetve nem tud sehogy sem felelni erre. Szerintem ez nem erről szó, szerintem arról van szó, hogy ő ezekben a helyzetekben a, a perének a az ügyét próbálja előmozdítani ezekkel a nőkkel. Tehát, hogy ő nem, ő nem arra akarja használni ezeket a nőket, hogy, hogy a szexuális vágyait kielégítse, hanem ő, ő a perének a... Igen, de lehet, hogy nem is képes erre használni őket. Ezt lebegteti Orsonwell lesz. Ezért is választotta részben az Anthony Perkins. A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstötén. A 12 Dühös Ember című film a második helyezettünk ezen a bizonyos listán, amely a 10 leg, szerintünk legkiválóbb erkölcsről szóló filmet tartalmazza. pedig az 1950-es Sidney lümő változat, mert hogy 40 évvel később is William Friedkin megrendezte, ami egyébként nem sokkal rosszabb. Én, én, én hajlok arra a véleményre, hogy az, az igazi ereje a, a ennek a drámának van. Tehát én Igen. nagy rajongója vagyok a, a Reginald rose és ez a magyar színházakban is ugyanúgy üt ez a történet. Éppen azért, mert rengeteg szinten egyszerre működik. De abban a korban ennyire népszerű filmeket nem nagyon csináltak. Tehát ami ennyi ideig hat, hatni tud. Lehetséges, hogy a dráma erreje az, ami elviszi az élményt egyébként. Egy, egy kölyökről, kölyöknek a pere zajlik le, mire elkezdődik a történet és a, az esküdteknek a vitája az, ami a dráma cselekményét szolgáltatja, Eleinte nagyon úgy tűnik, hogy a, a sázgyilkos. És részben az előítéletek is belejátszanak. Itt valamilyen színes bőrű van szó, nem egyértelmű, hogy most. Latin lati vagy latinó vagy fekal, valami ilyesmi. Látjuk Igen. az elején a srácot olyan úton van. Valamilyen... És erre utalnak is, hogy na, ilyenek ezek. Folyamatosan utalnak arra, hogy ilyenek ezek. Dolgozik a, a, a sztori az előítéletekkel. A, a, a fontos, az kérdése, az er, fontos erkölcsi tanulsága ennek a történetnek az az, hogy hol tanyázik az erkölcs, hol van a háza, a fejedben és a lényedben, vagy pedig kint a világban. Ez a, ez, a, ez a legfontosabb kérdés, amely felvetődik a 12 Meg, hát Hogy hogyan lehet megállapítani, mert itt végül is szavazásról van szó. 11 1 az első szavazás, de az az egy ember, aki arra szavaz, hogy ártatlan igazából az sem arra szavaz, hogy ártatlan, hanem csak arra, hogy nincs elég bizonyítékunk arra, hogy bűnösnek nyilvánítsuk, tehát megalapozott kétely van azzal szemben, hogy ő tényleg bűnöse. És aztán lassan a kutatásnak ez az erkölcse, amit képvisel a, a főhős, ez a. Egy, ez nem igaz ember, vagy a, a, a, aki fölfedezte az igazságot, hanem ez egy olyan ember, aki hajlandó időt, energiát, gondolatmenetet, vitát áldozni arra, hogy kiderítsük közösen, ha nem is az igazságot, de legalább azt, hogy vala, valamiről nem mondhatjuk egyértelműen, hogy e, hamis vagy bűnös. Mindenáron, mindenképpen menteni próbálják, pedig nem fog sikerülni. Láthatták azt a fiút, akár csak én.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 Helyre hozhatatlan hibát követnek el. Ez a hazuk. hazug, mindegyik hazuk én ismerem őket. Hallgasson meg, ezek nem emberek. Ezekből kiveszed minden érzés. Mit csinálnak? Minden magukkal. Hát én, én kiteszem itt a lelkemet, és maguk. Hallgasson meg. Én, én mi, Ez a rothagy kölyök is egész fajtája. Hát maguk csak tudják. Ezek...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 kedves hallgató. Imádom az öreget, akik, akit végig nem, nem nagyon vesznek figyelembe. Aztán jön a szemüveges részlettel. Nagyszerű film, csakis az 1957-es. Ugye aki az 1957-es feldolgozásban, a, a Lumé féle feldolgozásban, Drága Jó Színnyi Lumé most halt meg, nem olyan régen, pár uh -huh. hete. A, a Harry Fonda, az később a William Friedkin féle feldolgozásban, a Jack Lemmon. Ő, ő az az esküdt, aki megfordítja, aki, aki az egyetlen, aki a történet elején arra szavaz, hogy nem bűnös. Pusztán azért, hogy beszéljünk már egy kicsit róla, mégiscsak egy ember életéről van szó, és aztán végül eljutnak az egy a 11-ből, a 11 az egybe. De és, nem, de és annyiféle jellem, annyiféle, annyiféle féle őskép, emberi ős típus a 12 eskütben, hadd például a 12 tizen, zodiákusi jegyre ami vagy, vagy a 12 apostorra. Vagy a 12 apostorra. Tehát hogy ez e, it, itt mindegyiként mi a, a, a tehát a, a az Angol 100-en esküt mögött egy alapötlet. Igen. Ö, ö, ö, ö, ö, ö, nagyon-nagyon nehéz az élethazugságoknak a hálójából kikeveredni. De itt nem arról van szó, hogy ez az egy ember tudja az igazságot. Ez egyébként egy nagy csavarja a filmnek, hogy, hogy nem derül ki, hogy lehet, hogy egy ártatlan, ne, lehet, hogy egy bűnöst, egy gyilkost, aki megölte az apját, azt mentik föl másfél óra után. Lehetséges. De az nem derül ki. Az tény, hogy nem derül ki, hogy a srác gyilkos vagy sem. Egy valami biztosan kiderül, hogy az az eljárás, amit ott lefolytattak, nem volt alkalmas arra, ezt hogy egy ember halálra ítéljenek. Egy az általán... egész eljárás azt akarta, hogy ö, halálra ítéljenek. Igen, igen, pontosan. Még az pontosan. ügyvéd is. Igen, igen. És hogy, és hogy a, hogy a, hogy a tanúvallomásoknak, meg az ügyvédi védőbeszédnek, meg a valamennyi résztvevő tudatának a mélyén ott volt a, a, az a meggyőződés, hogy a srác bűnös, mielőtt még a pert. Volna, mert ezek ilyen mielőtt még megszólaltak, mert ezek ilyen. Mert annyira minden egybevág, mert annyira, a, annyira beleillik a világnézetünkbe, mert gondolunk valamit a világról, és a világot aztán úgy alakítjuk, hogy a világgal kapcsolatos prekoncepcióinkat igazolja vissza, mert attól biztosabban ülünk a székben, attól biztosabban állunk a cipőnkben, attól jobban érezzük magunkat és komfortosabb a létezésünk, hogy, hogy igenis a birtokában vagyunk egyfajta kódnak, amelyel a világ leírható. E, csak hogy itt az élethazugságok azoknak, nagyon-nagyon-nagyon keményen ö, deformálják az embernek a valóságérzékelését és a képességét arra. Ugyanis ö, minél, a, az ember, aki kilép, ki, képes kilépni az élethazugságoknak a hálójából, az azt tapasztalja, hogy minél többet tud a világról annál kevesebbet tudom magáról, vagy minél többet tudott valaha a világról, annál kevesebbet tudott önmagáról, és minél többet tud meg önmagáról, annál kevesebbet tud a világról. Ugyanis mi az, amit elsősorban tud a világról? Azt, hogy én tudom ezt a világról, azt a világról, azt a világról, a fontos, lényeges állítás nem a világ és a tudás, hanem az én. Én, aki tudom. Én mondom meg, hogy mi, mi, mi a világ és mennyi a világ. Tulajdonképpen magamat állítom, miért állítom olyan nagyon-nagyon nagy erővel, olyan nagyon erőszakosan saját magamat, mert valamit valamivel nem nagyon akarok szembesülni, valamit el akarok titkolni magam elől és a világ elől, és azért akarom mindenáron igazolni azt, hogy az a srác bűnös. Az utolsó esküt, az az utolsó esküt, aki végül beadja a derekát. Miért ágál mindenáron az ellen? Hogy, az a, hogy azt a srácot fölmentsék. A mert igen, és volt egy élete. saját gyereke, és itt van, itt az élet hazugságnak a magva. Miért akarja elítélni ezt a srácot? Mert nem tud megbocsájtani a saját fiának, aki ott hagyta őt, aki arcul csapta őt, aki, aki, aki egy, egy, egy gettóban bűnözik, aki, aki olyan életet él, amilyet ő nem, nem álmodott a fiának, de ezt valahol elrontotta, de nem akar szembesülni azzal, hogy valahol elrontotta, mert az visszaszállna az ő fejére, mert akkor bűntudatot kéne éreznie, mert akkor, mert akkor, akkor akkor összeomlana az a kép, amit támasztott magában a világgal kapcsolatban, ezért aztán az egésznek az erkölcsi felelősségét rátolja a gyerekre, de a gyereket nem éri el, a itt gyereken, nem tud... A gyereken nem, akar... nem tud bosszút állni, de most itt van ez a vádlott srác, aki szinte olyan, mint ez a gyerek, ennek is valahol van egy szerencsétlen szomorú apja, ja, hát pont azt tölte meg. Tulajdonképpen, mintha ő tölte volna meg, mintha azt a bizonyos esküt ölte volna meg. És most bosszút áll rajta. Most bosszút állhat rajta. Mit tud ez az ember a világról? Semmit azon kívül, amit tud saját magáról és a fiáról. És abban a pillanatban ott történik meg a katarzis, amikor szembesül azzal, hogy, hogy, a, hogy valójában a fiával szembeni bosszú hadjáratának az eszköze ez az egész per, ez az egész eskütszék, és ez az egész eljárás is, és, és, és, és mindaz az érv, amelyet objektívnek látszóan adott elő, akkor akkor megtörténik a katarzis, és akkor, akkor, akkor képes arra, hogy felvencs, és képes arra, hogy megbocsásson nem is ennek a srácnak, hanem a fiának és önmagának. Az egész társadalom jelen van itt ebben az Eskütszéki teremben. Nagyon különböző társadalmi helyzetből, társadalmi jönnek a szereplők. Erre egyébként a későbbi film a William Friedkin még jobban rájátszik, mert bár nőket nem von be, akkor meg kellett volna változtatni a Twelve Angry Man címet, de különböző bőrszínű és etnikai hátterű szereplőket vonultat föl. És ezek az egész társadalom kölcsönösen döbbenti rá egymást, hogy, hogy valami amit nagyon nem alaposan néztek itt végig a per folyamán. A csúcsok csúcsa a mai number one! A Mechanikus Narancs című film. A, a regényt Gép Narancsnak fordították egyébként az Anthony Burgess regényt, hogyha könyben keresitek. A Clockwork Orange. Egy ö, óramű narancs. Ez az eredeti címe. E, és miért ez a címe? Mert arról szól, hogy lehet -e egy organikus dolgot, egy olyan organikus dolgot, mint amilyen a narancs, vagy mint amilyen az ember? Lehet-e gépiesíteni? Lehet-e óraművesíteni? Lehet-e mechanikussá változtatni? És a válasz az, hogy nem lehet, mert a lényegétől fosztod meg. Mert, a, mert a, a, azáltal, a, hogy mondjam, az organikus és a mechanikus között van egy minőségi különbség. Az organikus az képes a változásra, az szabad, annak van döntése, annak van akarat, az tud nőni jobbra, tud nőni balra, el tud rohadni, vagy ki tud virágzani. A mechanikus az programozva van, a mechanikus az, az robot, de még egy csavar van a történetben, hogy az organikus narancs, tehát a kezdeti állapot, az velejéig romlott. Tehát itt erőszakos fiatalokról van szó, ezen a sajátos ilyen orosz-angol keveréknyelven mindenkit megvernek, akit érnek, sőt, ez megerőszakolásig, gyilkosságig fokozódik, úgyhogy ez az az alapanyag, az az organikus narancs, ami a természetükből fakad, amit meg kell változtatnia a társadalomnak. Ráadásul ők egy tejbárba járnak, és ott pumpálják tele magukat, valami. Valamilyen fehér, tejszerű anyaggal. Nem lehet tudni, hogy micsoda. Én a vagy az amfetaminra, vagy a kokainra tippelek. Nem lehet véletlen, hogy ők valami tejet isznak, mielőtt az, az, az erőszak turnéjukra elindulnának. Indul a buli. Igen, amielőtt beindulna a buli. Én tudjuk jól, hogy, a, a, hogy létezik kokain bűnözés. Tehát létezik ez a kokain erőszak. Az, főleg az Amerikai Egyesült Államokban, amikor a hajléktalanokat De gyakorlatilag ugyanez zajlik itt ebben a filmben, hogy vernek összebe kokonozott fiatalok vagy gyújtanak fel. Hát ez, ez, nem, ez nem, nem, nem lehet, úgy gondolom, hogy nem véletlen. A filmkészítés erkölcse is fölmerül, és ezzel támadták a rendező Stanley kubrick ezzel a filmmel kapcsolatban, ugyanis esztétikailag überelhetetlen szinten ábrázolja ezt a verést. Mi a a, a narrátor... Az egy tánc, az egy tánc a verekedés, egy tánc olyan koreográfiája van, Ludwig van csodálatos Igen, is Ludwig van csodálatos zenére. Na az a lényeg, hogy elfogják ezt a srácot, bebörtönzik, csak hogy az Egyesült Királyságnak börtön gondjai vannak, tehát ez egyszerűen nem megoldható az olyan mennyiségű erőszakos bűnözőnek a folyamatos fogvatartása, etetése, ez egyszerűen nem, gazdaságilag nem kifizetődő, nem működőképes az ilyetén módon való elszigetelésük a társadalomtól. Egy, olcsóbb az agymosás, a ludovikó módszer. Úgyhogy úgy, úgy döntenek, hogy nem fizikailag zárják őt be, mert az túl költséges, hanem bezárják őt kémiailag és pszichológiailag. A börtönének a rácsai, az innen, azok innentől kezdve az arcának a, a, a kontúrja mögé kerülnek. Nem kívül lesznek, hanem belül. Az történik, hogy adnak neki egy nagyon erős pszichedelikumot. Nem tudjuk, hogy mit, valami lsd anyagot, és olyan filmeket, tehát kinyitják a tudattalattiát, az a lényeg. Tehát megnyitják a, a tudattalannyát, és olyan filmeket nézetnek vele, amelyekben nagyon brutális erőszak zajlik a vásznon. És arra ki, helyek, ki, ki, hogy testi reakciókat mutasson erre. Kipeckelik a szemét, hogy ne is nézhessen máshova, és miközben nézi ezeket a jeleneteket, az leszivárog a megnyitják az isteni részét. Most, hogy hogy fogalmazzak neked? Azt történik, de ez konkrétan így van, ha, amíg, amíg a, a normális átlagos tudata, tudatállapotodban vagy, tudod élvezni az erőszakot. Mert, mert, mert elbarikádozza az egód, az isteni részedet az élményvilágottól. De amikor ezt megnyitják, akkor ez a, ez a borzalom, amit látsz, ez leszivárog a lényed teljességébe, betölti a lényet teljességét az isteni részét. Szedett, amely írtózva, borzongva, öklendezve fordul el ettől az élménytől, mert, mert idegen attól, mert az erőszak idegen a te belső, legbelső természetettől. Úgy, amikor a legbelső lényedre rászabadítják ezt az erőszakos ingert, akkor, akkor te megmérgeződsz ettől. És ez a mérgezés, az a kondicionálás, amire szüksége van a rendszernek ahhoz, hogy ezt a kis Alexet, ezt a jó útra térítse. Csak hogy van egy kis probléma, ami talán nem is probléma, a rendszernek a nem törődömségéből kifolyólag az erőszakos jelenetek közben beethoven játszanak. Mert hát valami aláfestőzene csak kell az erőszakos képek alá. Igazából semmi szükség nincsen Beethovenre. Beethoven nem gonosz. Beethoven-nél nem, beethoven nem kell meggyűlöltetni Alexel, De de ott van alatt, most miért halkítsuk le, és akkor még meg is magyarázza ezt a doktor, azt mondja, hogy talán éppen ez a büntetés benne, mert az összes többi a kondicionálás, az csak a társadalom önvédelme. Tehát azért valamivel csak meg kell büntetni Alexet, történetesen Alexnek, Ludwig van Beethoven volt mindig is a kedvence. És, és hát most az erőszak mellett, történetesen Beethoven ellen is kondicionálták ezt a srácot, hát ez járulékos probléma a rendszernek a, a csekély hiányosságai folytán, de hát... Az, az az üdvözítő módszer, amelyel ez a társadalmat felszabadítja az Alexnek és az Alexeknek az erőszakos cselekményei alól, az hát bőven elbírja ezt a kis tévedést. filmnek ez a rettenetes üzenete, szerintem nem érnek le az isteni szintig egyébként, de valóban, mintha a film ezt sugalná, hogy se az erőszak kiélése a szabad akarattal, se pedig ez a kondicionált jónaklevés nem vezet eredményre, és marad az a kérdés a, a nézőben, hogy vajon van-e még a személyiségének olyan magva, amelyet ez a kezelés, illetve az erőszak kiélése nem érintett. És ilyen értelemben egy nihilista üzenet. Ettel távozunk a moziban. Ez egy geniális film az, az igazság. A fontos kérdés a filmnek, amit a történetben a pap felisvet, az Alexnek a lelki gondozója a börtönben. Hogy vajon erkölcse az, amit kényszer hatására teszel szabad akarat nélkül. Tehát, hogy, a, hogy az erkölcs a, a lényünkön belül van-e, vagy kívül. Tehát a cselekedeteink, ha helyesek, az erkölcsös-e? Nem lehet erkölcsös. Amit kényszer hatására teszel, az nem lehet erkölcsös. Az erkölcsnek feltétele a szabad akarat, a szabad választás, mert anélkül, anélkül az csak egy, egy robotika. És hogy ki lehet-e a szabad akaratot? És hogy ki lehet, az biztos, hogy ki lehet. Hogy ki szabad-e a szabad -e akaratot. Ez a fontos nem kérdé. látom olyan biztosnak ezt. Hát ha egy valamiben az Anthony Burgess, meg a, meg a az a, a, a, az Aldous Huxley, meg a, a, a, a George Orwell, és még talán mondhatnék pár nevet, egyet értenek, akkor az az, hogy ez nem lehet egy technikai kérdés, hogy ki lehet-e. Hanem ez egy morális kérdés, hogy ki szabad-e. Hát a, a, ez volt a 7 Mesterlövésze. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Kaptunk egy SMS-t, amely beszédes. Azért lassan kéne valami Jean-Claude Van Damme versus Chuck Norris szadás is, mert a végén elveszíted az összes hallgatót. Én kitartok, de szerezni kéne kevésbé pervers hallgatókat is, írja a kedves hallgató. Hát, mi igyekszünk. Az erkölcsről ennyi. Ezért volt vér ma Annyi a, a, a, a tíz legérdekesebb, legfontosabb filmet ismertettük veletek az erkölcs témakörében, amely listán a tizedik helyezett a David Gale élete volt, a kilencedik volt a Szellemkutya, a nyolcadik volt az Amerikai Szépség, hetedik volt a Tavasz, nyár, és tavasz, a hatodik volt a Született Gyilkosok, az ötödik volt az Elefántember, a negyedik volt az old Oldboy, harmadik helyezettünk a per Című film volt, a második volt a 12, 12 dühös, ember. dühös ember. Az első pedig a Mechanikus Narancs című film, amely alig ha nem a legjobb film valaha ebben a témakörben. Ha még nem láttátok, akkor magadra, magatokra vessetek, viszont a jó hír az az, hogy van hat napotok, hogy megnézétek a következő adásig, amikor mi újra itt leszünk veletek. Most a Babel Sound című világzenei magazin fog következni, ahhoz is jó szórakozást kívánok, és a következő hétre pedig jó sok 98-6-os frekvenciát. A nagypál Szabolcs nevében is ö, búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy